показуючи гниляки зубів. «Досить, досить, замориш ти мене?» – сказала і рукою махнула. На те слово спинився хлопець і пішов до неї, світячи усмішкою. «Що це воно було?» – спитав задихано. «Сам загадайся», – сказала Галайдиха. «Не плакав же, а танцював? Чи можеш заплакати хочеш?» «Я все хочу», – сказав хлопець. «Все, що вмієте і можете». Отак уже і все, – всміхнулася стара. Це дрібниці, що я тобі показую. Але й таке маєш знати, бо вони таке живі. Гнів та озлість, сно та й блуд. Все в повітрі живе, і тече немов вода. Зумий загустити цю воду, і побачиш, що накликав. А воно не сердиться, коли його кличеш. Ще й як, – сказала жабуниха. Через це не викликай часто й даремно, щоб у ворожнечу із ним не ввійшов. А як увійду, то що? Стара подивилася на нього із прижмурцем, і такі були гострі й пильні очі її, що він аж зайорзався. Уперем, станеш, сказала вона. Він стригнувся, бо холодом на нього повіяло, хоч день навколо стояв сонячний і теплий, віддалік, де розкинулося село, куріле з Бовдурів дими, і стояли вони прямовисно, немов повітряні драбини. На небі хмарини не було, летів неквапно біля річки Чорногуз, сів просто на воду і склав крила. На вигоні паслася худоба, пастушки зібрались у купу і грались у крем'яхи. Жовтий пісок вистеляв ложе річки і виповзав на обидва її береги. Їхав дорогою віз, і дядько в ньому зазирнув через тинь. Побачив стару й хлопця на призбі сиділи одне біля одного. Жабуниха оповідала щось, наче казку, а хлопець аж рота розсулив. Такий уважний був. «Добрий день!» – гукнув їм дядько. І стара відгукнулась до нього високим голосом. Курява з-під коліс випливала з-під тину і стала сірою хмарою. «Витягни руку!» – наказала стара. «Переверни!» – зігнив казівний палець. Хлопець побачив сірого, тлустого чоловіка, який йшов за возом. Був прив'язаний налигачем і розвертав на всі біч сіре печальне обличчя з великими очима. Плакав, і сльози розмивали по лиці рівчаки. Тіло його не було покрите одежею, але якесь начебто дерев'яне. «Що воно?» – тихо спитав хлопець, опускаючи руку. «Біда того чоловіка!» Кожен з нас водить за собою на налигачі власну біду. То давайте скажемо йому, а чи ж він просив, спитала гостра стара, ніколи не роби того, чого тебе не просять. Не всі люблять, щоб їм на їхню біду показували. А прогнати ту біду ви не можете? Але старої вже начебто не було біля нього, десь заблукала в цьому сонячному дні і не знала, як вийти з тої безмежності». Стежки заплутували її шлях, наче линви. Годі було їх під ту хвилю розплутати. Тиха туга попливла з її очей і розплилася в синьому сонячному повітрі. І з'явилася від того в небі перша хмара, така несмілива і тендітна, наче хтось вилив у небі кухоль молока. Ця хмара народила з себе білого птаха, який полетів до землі, немов кинений камінь, але раптом пропав. Бо стара заворушилась і встала, була рішуча, а може й сердита, і не бажала вже балакати з хлопцем. Він же трохи злякався, чи не вразив її чимось недозволеним. Підкопився й собі, і стояли вони супроти, напружені і насторожені. «Спитуєш мене, хлопче?» – хрипко спитала стара. «Не дозволю, щоб спитував». Тоді хлопець зовсім розгубився. Відвернувся і пішов до перелазу. Спинився по дорозі і знов витяг перед себе руку. Він уже був далеко. Далеко була й хмара куряви, що той її волочив. Озирнувся до нього той голий, дерев'яний та сірий чолов'яга і показав кругле, заплакане лице. Є один непереступний закон, сказала спорога стара, і хоч говорила неголосно, кожне слово дійшло до хлопця. Ми, чарівники, Можем багато бачити, але мало вдіяти. Не наша воля змінювати світ. Але ж для чого тоді нам бачити, – спитав хлопець, – щоб людям утіху давати, – сказала горда стара. Тішеній людині легше в світі жити, хлопче. Хлопець знову повернувся у двір і сів на призбі. Біля нього пустилася жабуниха і зробилася така тиха, що й дихати начебто перестала. І ось він настав цей момент увійшло хлопцеві в душу перше откровення. Той птах, що його народила схожа на випласнутий глек молока хмара, не впав іще на землю, а летів і летів, і мета того льоту таке його хлопцеве серце, бо воно прочинилося раптом здивовано і наповнилося сонячним ранком. Це й було його захоплення, а разом з тим і страх перед власною знесилою та мізерністю. Очі його в цей були повні золотого проміння і синього неба. Це в них мав улетіти білий птах, щоб поселитись у малому, адже птах із молока щось плитке і м'яке, наче вода, а може ще м'якше і плиткіше, як відчуття. Водночас народжувався у ньому смуток, і не було йому причини й пояснення. Це ж бо теж одвічний житейський закон, який збагнув він серцем та очима. Будь-яке придбання у цьому світі знову-таки втрата, і ніколи, доки світ світом, доки сонце сонцем, не буде інакше. А ця варта і була світом і птахом, откровенням та смутком, його тінню, бо на те і сонце, щоб освітлювати річ і творити її відбиття, на те і сонце, щоб з'являти у світі подобенства, які може сприйняти лише золоте «Око. Все у світі надвоє розділене, сказала урочисто стара. Зрозумій це і не вражайся. Але він ще й досі чекав. Адже той птах летів та й летів, і вже знов бачили його вони обидва, хоч простому оку це звичайним меготінням здавалося. Зрештою, із птахом сталося те, про що вістила стара. Розколовся він на два, білого і темного. Світлий ударив, у очі хлопцеві, а темний – у очі старої. Тоді скрикнула вона тонко і витягла перед собою руки, а хлопець здивовано видивився на них. Були обидві всохлі і покорчені. «Можеш радіти», – сказала жабуниха, і обличчя її спотворилося з болю. Перша таємниця мені коштувала рук. Але хлопцеві було ніколи перейматися прикрещами старої. Світ перед ним став перламутровий – Заграли і заспівали барви, трава у воду перетворювалася, а вода зливалася з повітрям, і наповнювалося воно тією зеленою водою і тими барвами, що заспівало пригарно, наче благовістило новий ранок, і то мав бути ранок у ранку. Відтак почали перелазити через день двійко чудних близнят. Були зрослі тілами, але руки, ноги і голови мали свої. Дибали незручно, переступаючи, а в руках тримали по вужу і по квітці. На головах у близнят сиділа по вінку, а роти їхні одночасно стулялись і розтулялись. Близнюки співали. «Хто вони, оті двоє?» – злякано гукнув хлопець. Жабуниха тулила до грудей скорчені руки і плакала. Але не текли їй з очей сльози. Були ті сухі і болющі. І палахкотів у них чорний, як ніч вогонь. Не могла спати від того болю, тож підійшла до лави, на якій згорнувсь у клубочок хлопець, і пирснула на нього рідиною, яку набрала ротом з горнятка. Хлопець замер на другу ніч і не міг їй завадити, а вона тонко заскімлила і заплакала, бо не мала сили витримати того відчайного болю в руках, але й це не допомогло їй. Тож подибала до печі і роздмухала жар, який ще там тлів, кинула соломи і гріла воду. Потім поклала у горщик трави, вириваючи її з пучки зубами, і чекала, доки настоїться. Біль став нестерпний, і вона впала на землю, кричала і тулила покорчені руки до землі. Земле, земле, стагнала вона. «Як забираєш усе на світі? Забери цей біль!» І улегш мені муку. У круглій шибочці став місяць, а може, ця шибочка стала таким місяцем, боліла, як її руки. І жабуниха завила на той місяць шибку, як голодна й хвора вовчиця, але й це не допомогло, тож подибала до печі і почала мочити руки у відварі. Боже, сказала вона, дай силу моїм рукам ще на одну ніч. Я хочу навчити його зорі знімати. Відзілля їй полегшала, і стара відчула, що руки знову можуть їй служити, бо наповнилися соком, як весною дерево. Вже поворухнула пальцями, хоч віддалося по цілім тілі. Розминала їх з натугою, аж репіли якісь кісточки і хрускали. Під обмивав їх сніг до голови, але вже рухала п'ястями і пальцями. блідий усміх ліг їй на густа, вийняла руки із зілля. Терла рушником, тоді зернула на шибку місяць, бо потребувала його. Вийшла на ганок і стала лицем у лице із жовтим князем. Стояла так довго і слухала. Солов'ї цієї ночі не співали, але нестерпно пахли бузки. Місячне світло наливалося їй у душу, тож відчула, що стала прозора і легка. Ноги її відривало від ганку, от-от мала зірватися і полетіти в небо. Тіло її лишилося на ганку, а те прозоре, що народилося, відділилося від неї і таки справді полетіло. Крутнулося, як вихор, завертілося і раптом упала плазом на землю, схопивши білого, як сметана, пса. Несла його в небо туди, де зорій місяць, щоб залишити його там навіки. «Хочу побалакати з тобою, Варко Морозівна, сказала вона». «Ти викликала мене на змагання, і я піддалася на це. Але я не маю сили змагатися з тобою, Варко. Покинь мене!» Вони летіли поруч у ясному етері. «Чого це так раптом відступаєтеся?» – засміялася Варка. «Адже це така наша відьомська гульня». «Покинь, Варко», – мовила стара, – «не догульні мені зараз. Адже заповіджено кожному з нас, і ти це знаєш, коли маємо умерти, приходить до кожної вісник». Ще рано про це казати, сказала Варка. Тобі рано, а мені пора. Той вісник був в образі хлопця від уна приходить, і ми не можемо його прогнати. А ви проженіть. Гріх це для нас великий. Маємо навчити того хлопця мудрості своєї і через те померти. Чи нам про гріхи говорити, сердито звалася Варка, вже те, що ми є, гріх, а вже проклинають нас усіх і ненавидять Проклинай той, хто заздрить нам, а не знає наше призначення. А ти мусиш знати не лихо ми сіємо, а добро. Ми людей от хвороб оберігаємо від нечистої сили, яка труїть їхні душі. Не губимо людей, а рятуємо. Через це й мусимо передати свою мудрість іншому, і це останній наш закон. Що ж ви хочете від мене? спитала Варка, щоб відступилася щоб не вліз у наші душі чертяка, щоб не змагалися ми в той час, коли йде наука».